Itzaldia Zenideok Ona gaurko domeka honetan Jainkoak zer eskaintzen deuskun Zer irekasten deuskun Zer opa deuskun Lehenengo eta ez da azalkerietan eta irutxurakerietan Gelditzen Barrura joten da Eta baita gizakiaren barruraino ere Barru-barrutik barritzuz Eta gizakia Oso osoko eginez Bere espirituaren indarrez, gerotxoago ikusiko dugundez. San Paulook eski bat egin dauzko, ibili zaite zebera zargiaren semealabaleez, on izate, zuzentasun eta egia guztia argiaren frutu data. Baina guzti hori ulertzeko, eta jangoikoaren graziaz, geuretzeko, Oa zen ustetsu eta eskui zababal evangeloora, zer ikusten duguan? Evangelitxoko itxua, jaiotzaz itxultana, inoiz ikusi ez da benen, ezaugarri da. Eta bere inguruan ikusten dugu, zergaitik ezin ikusi inikusi daiken geienek uste dabe, jainkoak zigortu egiten dauala, pekatariari esteutzola zuten eta beste batzuk, Moisesen legiak salbatua ikela eta bihot zarratuaz bizi dira. Hora hemen ba, zelan egon geintek ezan, geure kulturiaren menpean. Edo baita, geure erlegiokeriaren menpean ere. Eta itxu. Begira zelango irudia erra egiten deuskun evangelariak Jesusaz. Lehenengo taben, Jesusen jokabidean, jainkoaren jokabidea bera agertzen deusku. Jesus, urreratu egiten da itxua gana eta bere itxutasuna ez dala bere errua ezinoren errua, Ez eta gitxiago, jainkoaren zigorra. makala da gizakia, eta han horrenmen agerrtuko ditu makaltasunak. Baina jainkoak ez dau bertan bereizten? Jainkoa urreratu egiten jako gizakiari, eta bere doaia eskaini, beira zelan. Bere ahoko txistua lurrera bota lupetza egin, eta itxuari begietan ezarri. Esteusko honek goora goora jainkoak zelan egin zituen zerulurrak eta gizakia. Jesusak ba hemen jainkoaren eginkizunetan deardu. Gizaki barri egin daike Jesusek. Eta beste inorkerez. Baina gizakiak onartu egin behar dau. Ez dau bere gainetik ero bere Ezelango alegin barik egingo. Zoaz eta garbitzuz zaitez dinotxo itsuari, Eta ikusmena gazdator, barria da. Eta hain barria, ez da bezagutzen. Edo espaiak sortuazoten ditu. Eta berbizkundeko, berbak erabiliko ditu, bere barrikuntzea idagarteko. Neu naz. Eta behin eta barriro kontatu behar izango dau gertakaria. Eta alan eta guztiz ere, ez sinistuko, Zein bioz gogor gara, edo zein itxu bizi izan ari dugun geuretxoan zaratuta. Zein ideok, jesusek egin geinkez gizaki barri. Jesusek salbatu geinkez. Eta bai geu eta baita gure ingurua ere, jesuzen salvamenaren zain dago. Jangoikoaren egarri da. Baina hainbatek ez dabe ezagutzen orixede evangelioko itxua eta beste hainbatek ezin ezagutu dabe euren erlijiokerietan eta euskerietan zarratuta bizi direlako eta itzaroten dagozan barrikuntzea estable lortuko ez giza jakintzatik ez eta kultura erlijiokeria edo holangoetatik ere jesusen jarraitzaile izatetik baino Eta geuriok kigu zendioka ulertzea, bizi izatea, eta gure inguruan zabaltzea? Axera gure elizearen eginkizuna, bizinoa. Jesusengandik hartu dagouan eta hartzen dagoan agindu. Eta gutariko bakotsak bere inguruan beteikiena. Eta elizale mundu guztira zabaldu beharrekoa? Iibili gaitezan Jesusen argitan, Berak emoten deuskun, zan aukerak ondo aprovechatuz. Jesusek berak argitu da izala gure begiak.